Zazpiak bat, ala zazpi galderazko ikugarekin beti eta gurekin nugu beti ere neko bidegain, ahatxaldeon. Ahatxaldeon. Uh, umorea ipatuko dugu gaur, uh, umorea eta euskal egia, eta be, berantago ipatuko du, bainan justu telebista nioen aipatu haipatu baitzuten, bainan uh, berriki ustaritzen, dola bi hasten aski, ez dok iru uh, ikusgarria, antzerkia, umore saioa eta musikaren inguruan, hemendik uh, pasa zen, Eta egia orain arte ez zuen e, entzuna e, ipatzen sobera hochtaz, edo behintzat e, atentzioa ez zidan piztu ez dakit, baina lehen aldikot hemen gaindi ikusi ahal izan zen hori e, ez dokiru. Bai, ala da, antzerki horiek badu urte bat, orai badabilera usketelegiko likuan hitzetan, horkezu zuten kohika kulturalaren, -kulturalaren ekarietara baduela urte bat, Eta geroztik e, leku frangoetan ibili da, baina e, ipajaldean ez dugukan okasionea ikusteko e, duela bihastea duztaritzen eman e, zuten agte. Hainik e, ikusia nuen e, donostian, e, eta zinez e, bizitik antzerkik zela iruditu zitzaidan, eta pena ez zutela programazio horik ipajaldean, zuten jantzuten, gogotik joanen zirela ipajaldera, beren galdea baldin bazuten. Eta Galdea hautanduten ustaritzetik eh Artzaro festivalaren garitara eh giustu eh, e, e, e, e, e, e, antzaratzeko elabatek eh, kontaktatu zituelakotz eta bueno ustetolako antzerki bat eh, kantuaren inguruan da eh, eraiki euskal kantuaren euskal kantua du referentzia eta oinarria orduen ok, bon, eta galdeak kantua anitz e, preziatzen da ta beraz ba, nunbait eh funtzionatzekoan antzerki horrek eh ipaldean e, funtzionatu behardu <sien zizitua> Eta pena da hor lakontzerkiak eh, ez programatu iz, ez programatzea eta urte bat eh, gon bear jitaitea eh bai norbaitek eh, pentsatu zelako ekartza eh, merezi zuela. Hm. Mm. Orden eh, zer pentsatzen zuten hemen eh, etzela martxatuko, jendeak etzela ulertuko. Eh saiak eh astapenetik jartzen zuten, eh Iparraldera eh ekin e, jiren zirela ipajalderak e, antzerkia matera, benan etzutela, deirik. Gero beti, kezka hori, erakusten, agertzen dute, bai, e, mungu, koa ditugu, haiek edo beste edo zeinekez, han e, itzaten umorea egiten denean, e, batutan espainoleera espainiolezko hitzetara edo espainiako erreferentzietara jotzen da, eta gotan, bebistan da, horrek e, ez du funtzionatzen e, ipajaldean, ze espainiola jakin behar baldin bada edo espainiako erreferentziak ezakutu behar baldin badira, ez du funtzionatzen. Nolka suuntan, antzerkiko onktan, ez dakasik bat ere espaniolezko referentziarik, antzerkiak, euskal e, e, legio osoan funtziona dezake. Baina, egia da, egitean e, problema hori agertzen dela, eta haintxuxen joan denastean e, uraundetan saioa izan zen, umorea buruzko saioa, eta hor, oh, bazen, dut, importantea den, e, aipu bat zuaitz gugutxagak eta Mikel Padagadik aipatu zuten, Erritxiki Inferno handia egiten dutenean, e, eta Ipajaldera etortzen hasi zirenean, be umorea egiteko, e, ez zutela zute balio, zenbait errekurtxok, eta berezik espanolera jotzak etzuela balio, edo zenbait euskalkitan aritzeak etzuela balio, baina, ben e, Ipajaldera nulegertzekotan, e, euskaraz bakarrik egin behar dela humorea, euskaratik bakarrik sortu behar dela, baina e, posible dela ikusi zuten, eh, indar rapizkate ginez, eh, posible dela humorera egitea Euskaraz, pakarrik, eta Euskalegi guzirako. Dago posible da, eh, desafio bat da, baina posible da. Eta, bueno, ikusi ditu humorera gogoetatu beharko genukera parametro horietatik. Mm. E um, gainera hor ba, uranditan beraz Euskal telebistako emankizuna da aste hart gauero edatzen dutena beti gai baten uh, inguruan hor joen astan beraz morea zitz egin zuten ekikea monagititza onduan beraz uh, uh, infernki uh, ba, egitiki infernua handi uh, emankizuuneko arkezleak Baina uh, eragaiten duten bezala posible da euskaraz eta ipargaldeko ekin ere higi egite hori posible da ohiek ere E, pausua egin eh ba sharara edo hemengo herrietara hurbiltzea azkenean. Eh bai, ikusten e, badela or, e, azkenean eh e, jota eh bon, bezentratzen gira Gipuzkoan eta Bizkaian edo Gipuzkoako eskualde batzutan eta haran bada jaiki publiko zabala, beraz eh ez da oso pentsatzen eh modan denitz hori oh ez, yes, periferia, modako hitz hori oh ez yes, tapen txatzen, baina ere egin behar da, eta indak pixka bat eginez, posible da. Benan egia da, ez tapena egin duzun hori e, borondatea behar du artistak berak, e, uratxo hori egiteko edo ikuspegi hori e, ideki behar du edo idekia eduki behar du. E, Behin idekia denean ikuspegi hori dena posible dela. Mm. Bai, eta egten al da lortu dutela ere egia da uh, gosokiso egiten nila ohien saioak adibidez. Bai jaakatak gerota handiagoa dute, egia da e, zenbait emanaldi egin zituztenean e, juliñakoa eman ezagun dut gokoan edo maulikoa e, antzokiak kasiputsa e, geri zielata oh, jende batzuk kritikatu zuten hori bainan, e, bueno, ikusi behar da e, ere ez duela Euskal telebtak... E, oiartzun bera e, gibuzkoan bizka, edo bizkaian, edo e, Siberoan, edo Lapordin, edo baxen afarroan, e, ez duela oiartzun bera, ez titula horretute giliak ere behar bada e, egokiak e, leku batera edo besterako, eta hori bon, e, errekesta hori lortzea ere, bil luze baten emaitza bezik ez dela, eta bon, dut, ikar ari dela errekesta lortzen emekie emekie, zegoen da, zegoen don iman izan zenean, va a ser llen de que ella agota, pero salir a mi de Ba, hori poliki poliki dena den, eta beldur horiek uh, austea ere berdin, uh, zenta e-referentziak haman uh, komunian badira, eta ez dokiru adibidez adibide hona da, uh, ba, euskal uh, kantugintzari lotzen bazira, horretik abiatuz uh, e-referentziak berdinak izaiten aldira, beti kasu asueginez hori uh, erabiliz ere egiten alduzu e-referentzia, uh, frantxez uh, e referentzia bati edo ohargabian, Azkenean ere, guk integratuak ditugulako ere, adibidez. Bai, eh, azkenean bakotxak integratuak ditugu gure... Etsera, telebistaren bidez, ikatiaren bidez, eros hartzen zaizkigun e referentzia hori eguziak, hor duan guretzat naturala izaiten alda frantziako e-referentzia batekin e irri egitea, eta ez, espainiako batekin, eta alderantziz beraz bon, bilatu behar ditugu, gure e-referentzia komunak ditua, beraz euskal kulturak berrak, euskal kantak euskal e-referentziek emaiten dute e bide Hizkuntz berak ere ez kirao hartzenan hitzetan, jokoak hizkuntzarekin ere jokoan hitz egin daiteke, hitzekin e, eta e, e, e, jan moldeekin eta, beraz, egiten al dira. Espainolerat eta frantseserat edo frantziako espainoleko referentzia jo gabe eta gero, bueno, biratzen al dira ere nazioarteko referentziak ezagunak ditugunak mundu guztian eta beraz euskaldun guztiek ere. Donald Trumpi buruz, manzagun, egiten aldira. Egiten alda, un morea, ulektuko du, berdin bilboko batek edo maoleko batek. Bak, izuzer, berga oza pentsatu dut. Berdin, Donald Trumpi ere pentsatu dut. Ara. Zertangiren, <laughs> gure irreferentzia mankogunak, zain diren, azken aldean ere batu ginoen ez? Nazio artea eta mundializazioaren eragin positiboa berdin Euskaldunak batzeko? Bai, ara ezte gait positiboa se mere, bai, ba, den biltzen gaitu egin bizengaitu geinbates munduguzikoak bezala eta, bueno, Horrekin, eh, pikata astapeneko soltasera ekartzeko, honen ikusten elkar elkarrezagutzeko gehiago eta egoaldeko artistek ere e, edo iparaldekoek benan indar gehiago egiteko Euskaratik egitera humorea eta hola, bon, lotura gehiago balitz, gehiago, do, antzerkiaren programazio gehiago, ekoaldeko antzerki gehiago programatuko balitz, manera antolatu batean, iparaldeko antzokietan, eta alderantziz iparaldeko antzerkiak egoaldera joanen balira eren, ikoste dut sohtzaileek e, kontuan hartuko luketela, e, Ipajalderako ere egiten, egin behar dutena, irretxikikoek egiten duten bezala Ipajaldera heldu direnean. Ordan ikuste dute elkartruke hori, antzerki munduko elkartruke hori haumdiagoa balitz, eta usaian handiagoa baginu, bertsulariak ikusten ditugun bezala Ipajaldean, bertsulariak naturalki heldu dira edo antrobatzen dira bertu saioak, gauza bera egiten ba genuen antzerkiarekin, antzerkia ere egokitu beharko litzateke realitate horretara, eta beraz, Espainiako e referentzietatik nahi alez beharko luke urundu, eta ulehka agitasunean behar problemarik izanen. Eta beti hor, e referentzia eginez azken kronikei ere, batuak ere hori lortzen du, ere horrek e ere egiten du posible batua hori zaitea. Ta Euskalkiekin egiten ez ginukena berdin bizkaitak ez den antzerki bat e lapordin pixka bat komplikatuago litaike guretzat ere ulertzeko adibidez. Bai, e, be, batuak e, hori ere egisten du, eta batua ipatu duzunen Asteontako artikulu bat, Asteontako artikulu bat, artikulu bat, Aipatu duen ikonu ge, e, ez itzan, nazarroko itzan agertu zen saio alkaiza, bertsulariak eta kazetariak idatzizuena, nun, haren dako, euskara batua ezten den, artifizialaz, da, euskara batuan baizik ezbait zuen ikasi, eta erdaldunak dituelako, e, besteak beste, eta baina euskara ikasi izura bezikiuntza, E, e, leporatzen sahiola edo leporatzen sahiela eh euskara artifiziala dutela edo ez dela egiazko euskara eta orduen egiten duena da euskalkirik ez duen euskalduna ezpaldin bada bederen eh e, e, motivatua edo e, kontzientiatua e, euskara ez da euskarabatua ez da egiazkoa euskara eta euskara artifiziala da orduan no, mintzatukoenez espainolez eta gara ez orduan batzutan e, E, euskara batuaren... E, mesfia, euskara batuarek eko horrek ere, e, euskaldun behiak, edo e, txikitatik ikastolan euskara ikasi dutenak, baina etxean euskaraz mintzua ez direnak, e, baztertzea eragiten du horreduan, e, eta euskara batuak be, balio du, moureak egiteko, euskalegio sorako. Eta horrek ez du ezan nahi, ez zenik agetetan sartzen nal, batean, e, norbait mintzua den euskalki batean, pertsonaia bat edo euskalki batean, eta bon, bainan, e, Antzarki oso bat bizkaia eraz, eh, latburgdin edo baxinak behar joan, e, be, ulergarri uler da, zailako olitaik edo ez egitzeko. Gemenan bai. batuan ez. Egin zoen, pentsa hazen dit, e, Simun Fuxek nashki e, iru pertsonai desberdin, antzitut horrein nola daitzen den. Hainan, bat zuen pertsonai bat e, sibeotajez arizena, eta antzitut horrein ertzua. E, Biziki honazena eta hor ere, hiru euskalki desberdinetan hiru pertsonai desberdin egin zituen eta uh, segitzen altzen uh, ala ere, uh, antzerkia, nahiz eta ez duzun dena harrapatzen baina. Be. Uh -huh. Ebe, uh, alaxe, horrekin bukatuko dugu beraz gaurkoan eta beraz agurrak Donald Trump uh, lagunari, eh, duriz uh, berak um, gaitu uh, buru ere uh, urbiltzen uh, geienik. Izan nuntza ere, kovide gaina? <coughs> Izan bai, jari kuserte.